Всього було повно, чого хочеш, кожен робив, що подобається, привілля. Наберуть приятелі випити і з'їсти, співають при гітарі і згадують пригоди. Весело на весь дух. Чи вам зрозуміло, що значить дружба? То мало вдержати імперію, обріг спозіхнув Стримано, прикриваючись долоною. Мало, якби так по дружбі життя злагодив, Государство вдержиться. Мій папаша імператор Микола II не впустив Кайзера всередину, в двір. Тото. -то. Ви пробували знайти родичів царської сім'ї, звернувся капітан. Само собою, раз цілий букет зустрів. Крізь біноклики з ручками роздивлялись, а діамантами сліпили, як з лювелірних вітрин. І що ж, признали вас? Зразу підкинули брови на потилицю, а фізіономії витягли вподовж, ротами на роздерк згори донизу, хоч тримали губи вкупі, пошивані. Одна прийшла роздивитися у притул, через велике скло, як в телескопі, і від зворушення приклала надушену батистову хусточку собі до носа. Чи з фотознівків могли б ви пізнати імператора Миколу II, цікавиться комісар. Мого батька? Моментально, в поблимоках. В моїй уяві непогасимий образ. На блискучих тронах серед квітника придворної знаті тато і мама. В одежах, шитих золотом, обсипаних бриліантами і в коронах. Мабуть, бачили на малюнку з календарів, як прибрані царі. Поперед дворянства став держачи меч держави той барон. Кінчається на ікс. Я вже забув ім'я. Ну і цілий полк духовенства з єпископством і священним синодом. Все залито світлом від люстрі канделябрів, Чути хор з безлічі співаків, Баси такі, що ревом пудові свічки гасять привозгласі, Яко до царя. Дзвонять, дзвонять, скрізь корогви аж горять. Так само хрести з медалями на офіцерстві Та золоті відзнаки на духовних особах. І я. Біля тата стою, опираюся об трон, як наслідник цесаревич Подобається вам? Незабутні спогади І чому б я не впізнав тата рідного? Гаразд Але в нас клопіт з кількома претендентами, як ви, на звання наслідника царського престолу Я маю декілька фотографій Показує комісар, треба розпізнати Як, зразу? Ну-ну, я близькозорий Покажем зараз проекційний ліхтар. Побільшено всіх п'ятьох, запевнив капітан. Скоро стараннями обрігся на екрані починають примарюватись портрети, і капітан проводить сеанс. Прошу впізнавати претендентів на сина імператора Миколи II Хто вони? Подаю без прізвища. Число один. Приглянувся цесаревич і скрикнув обурений. Це син імператора з побитим носом? Часто з роздутих вусів пиво губами смоктує. Дивіться, як злиплись. Підождіть, підожіть. Я пригадую. На околиці він дрова ночами рубав для інтересного клубу з легкими мадамзельками і раз п'яний розбив дзеркало на цілий простінок. Прогнали. Родом він десь із станції Шепетівки, в Укріну взвуть. Увага, другий, проголошує капітан. Е, дядя боря, мені винний за дві пляшки рому. І зник пес. Він Борис Колодкін Два роки в закусочній тут годував клієнтів на високих сідлах Десь зник Його дід родом з Бахмача Служив обходчиком Ще з цепчиком на залізниці Напевно впізнали? Колодкін Перепитує комісар А ви б капітана впізнали Як приведу його крізь парадні двері А заведу крізь чорні Далі третій Дивіться, це клас Видно строгість. Він із придонецьких вахмістрів. Бородняк. Мені рідко зустрічався. Діяв з крапленими козирями. Дивіться, очі верткі, як борундуки з норок. На скулі слід. Бито під свічником ручаюсь. І губа з синюватим відворотом. Такий дресирується гостро. В нього був сильний приціл з якоюсь шайкою на імкасаторів. А я що? І досі терплю неправду. Продовжуємо четвертий. От приємно глянути. Чистіший краваточка з мікробами, чи як звуть турецькими комами. Сам зніжена, старий жох, звуть...